Författaren Harry Martinson reflekterar över Gagarins rymdfärd. Jag tänker mig att den mannen som satt där inne i denna kabin och såg ner över Afrika och såg kartbilderna glida bakåt under sig på, med en snabbhet som var väl frågan om en halvtimme för hela Afrika kanske. Från Kairo till Kap. Det var i det ögonblicket. Hela mänsklighetens ögon som blickade ner på en, på en kartvärld, en glob som är vårt hem. Det var ju väldigt synd ifall man drog allt för politiska slutsatser av, av det här. Det är säkerligen alltid så att det förblir människan som mänskligheten i dess helhet som då till slut avgör hur världens framtid är. Det ska gestalta sig. inte någon särskild sida eller någon särskild prestation. I september återupptar Sovjetunionen sina kärnvapenprov efter att förhandlingarna om ett provstoppsavtal misslyckats. Den 30 oktober spränger Sovjet den hittills kraftigaste kärnladdningen. Den detonerar över norra ishavet. Sprängningen genomförs trots internationella protester och vädjanden, bland annat från Sverige. FN antar den så kallade Undén-planen i december med vissa ändringar. Förslaget kommer från Sveriges utrikesminister Östen Undén. Det går ut på att de stater som inte har kärnvapen ska offentliggöra att de vägrar både att tillverka kärnvapen och att gå med på att de lagras på deras territorium. Den firade ryska ballettdansören Rudolf Nurejev hoppar av i samband med ett gästspel i Paris. På flygplatsen på väg till London ber han fransk polis om beskydd. Noreyev befiljas provisorisk politisk asyl i Frankrike trots att Sovjet kräver att han ska utlämnas.